За одним із розроблених сценаріїв – слабкість і політична неоднорідність світової спільноти – зумовить повернення до геополітичних методів XIX століття, коли сильні у військовому сенсі держави нав'язували свою волю слабким. Саме відсутність єдності та згуртованості серед тих розвинутих країн, які могли б знівелювати Означену поведінку в зарядку – це причини неможливості зупинити агресора. За результатами виконаного НАТО-дослідження, згадані конфлікти, розгортатимуться на лініях стику геополітичних платформ, зокрема між Росією та Заходом. Утім, якщо раніше ця лінія проходила через Польщу, Угорщину, Чехію та Словаччину, згадайте історію цих країн у ХХ столітті, то нині вона пересунулася на Схід і тягнеться через Україну, Білорусь, Грузію та Молдову. Та найважливіше у висновках аналітиків – це припущення, що у 21 столітті держави-агресори вдаватимуться до нового способу ведення бойових дій відмінно від того, що застосовували раніше. Це називають гібридною війною, говорить генерал Ван Каппен. Гібридна війна це поєднання класичного способу ведення війни із застосуванням нерегулярних збройних формувань. Держава, яка веде гібридну війну, Укладає угоду із недержавними виконавцями, бойовиками, групами місцевого населення, організаціями, зв'язок із якими формально повністю заперечує. Ці виконавці можуть робити речі, які сама держава робити не може, оскільки будь-яка країна зобов'язана дотримуватися Женевської конвенції та Гаахської конвенції – про закони сухопутної війни, договори з іншими країнами тощо. Усю брудну роботу можна перекласти на плечі недержавних військових формувань. На жаль, світова спільнота поки що не знає, як правильно протидіяти описаній завуальованій агресії. На війну за такою схемою надзвичайно важко Відреагувати, каже Франк Ван Каппен, коли кордон Суміжної держави перетинає танкова дивізія, тоді все зрозуміло, але в нашому контексті нічого схожого не відбувається. Замість цього проходить безшумна анексія із використанням бойовиків і етнічних груп на місцях за домовленістю і під керівництвом із Росією. Спробуй, знайди відповідь на такі дії. Сьогодні за розглянутим сценарієм розвиваються події на Сході України, адже введення військ без розпізнавальних знаків і подальше вперте заперечення їхньої присутності власне і є гібридною війною. Вторгнення російських бойовиків – почалося відразу після усунення від влади президента Януковича. Перший етап протистояння розгортався у березні 2014-го на території Автономної Республіки Крим на півдні України. Захоплення Криму росіяни проводили під гаслами «Возз'єднання з Росією» та нібито Відновлення історичної справедливості, через що у неупереджену очевидця могла виникнути хибна думка, що Крим з родовіку належав Росії. Насправді, 230 років тому Росію на Кримському півострові було, непомітно можна сказати, навіть не пахло, а корінне населення Криму становили не росіяни, а кримські татари. Уперше Крим приєднали до Росії 1783 року, коли імператриця Катерина II захопила Кримське ханство та спеціальним маніфестом, проголосила його частиною Таврійської області через гноблення. Та жорстоке ставлення окупантів, більшість татар, що населяли півострів на той час, залишили Батьківщину та переселилися до Османської імперії. Царський уряд запровадив пільги для переселенців, заохочуючи росіян із півночі заселяти півострів, але навіть за сто років після першої анексії. Росіяни не стали більшістю в Криму. Станом на 1897 рік більшість усе одно становили кримські татари. Останні приблизно 36%, росіяни лише 33%, частка українців у населенні півострова 12%, німців 6%, євреїв 4%, греків 3%. Із розпадом Російської імперії на території півострова постала Кримська Народна Республіка, яку в січні 1918 року окупували більшовики. У квітні 1918 року до Криму війшли війська армії УНР. Попри те, що Німеччина поважала суверенітет Української Народної Республіки визнавати владу УНР над Кримом відмовилося, внаслідок чого останній опинився під владою німецького командування. Після відступу німецьких військ 1919-го півострів знову наводнили більшовики, яких 1920-го вибила армія Денікіна, Протез 1921 року Крим остаточно перейшов до більшовиків, ставши частиною Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. У складі Російської імперії Крим залишався 134 роки. Що відбувалося далі? Яким чином Крим набув статусу частини УРСР? Згідно з офіційною версією, яку активно популяризує російська пропаганда, Крим за власною примхою, химерною забаганкою 1954 року передав Україні першої секретарці КПРС